30. Tavasz Jolcsi nincs többé Annyira gatyául áll a BV, hogy össze akarják szedni a gagyit, de a spejszben 8500 forintért árult, 7,5 dl műanyag 600 wattos vízmelegítőinket, mert túl sokat fogyasztanak. Annyira szánalmas, hogy a szavakkal ki nem fejezhető. Azt találták ki okosan, hogy szerezzünk be maximum 500 wattos vízmelegítőket a 600 wattos helyett. Ettől várják az idióták a spórolást. Mint azzal nem ugyanannyi mennyiségű melegvizet csinálnánk magunknak, ha egyszer szükségünk van rá a kávéhoz, a teához, a mosogatáshoz, a mosáshoz vagy a kaja melegítéséhez. Egy tuti többet fogunk fogyasztani a kisebb teljesítményű szarokkal, Okosak, de kurvára bazd meg. Csak az a baj, hogy nem lehet kapni ilyen alacsony teljesítményű cuccokat. Csabi fia és felesége is elkezdte keresni, meg az én anyámék is, de hiába. Hogy lehet mégis ilyen ostoba fasságot kitalálni? Március 7 -e. Egy fiatal ukrán rácnak adok egy pár viaszos füldugót, mert elviselhetetlenül horkol az árkatársa. Csabi kért meg rá, ő az ügyeletes jótevő a szinten. Nagy dolog ez itt bent, igazi életmentő akció. Én is kurvára örültem volna annól, ha engem kínálnak meg vele. De örülök, hogy segíthetek szerencsétlennek. Aki, ha most nem ülne itt az 50 millió forint értékű csempészet cigaretta miatt, akkor feltehetően az ukrán fronton harcolna, vagy már nem is élne. Milyen érdekes az élet... Mindennél van rosszabb. A fiú hálás szemmel köszöni meg, és Csokit ajánl érte. Hát igen, a füldugó kurva nagy kincs az árkában, hogy hegyszed nincs, és a Csoki is nagy kincs, mert ha valakinek nincs pénze, akkor az sincs. Persze nem fogadom el. Kérek megint kérelmi lapot a kapcsolattartás bővítéséhez, hát ha újra engedélyezik, hogy beszélhessek csival illetve a barátaim is eléggé hiányoznak. Próbaceresztje, ebből baj nem lehet, max. elutasítják. Közben olvasom dr. Máté Gábor szétszórt elmék című remek művét, és meglepődve ismerek magamra, már ami a roppant szétszórt elmémet illeti. Brutálisan tanulságos könyv az ADD-ről, illetve az adhd ről Falom, habzsolom, himádom. Már a puszta olvasásától is gyógyulok. Kinti elmebeteg világunkban tök normális a belső egyéni elmebetegség, ha nem így lenne, az lenne fura. Március 8. -a. Hajnalban arra ébredek, hogy nem kapok levegőt a bedugult orromonát. Hiába fújom, nincs benne semmi, csak a dugulás. Kurva szarul is aludtam ettől, inkább csak forgolódás volt ez. Jól kezdődik a Zoltán nap. A nőnapról már nem is beszélve. Megcsinálom a citrom méz kombómat, de az ápoló nő nem ad hozzá gyógyszert, hogy kapná be, mert nem írtam neki cetli tegnap este. Most reggel már nem ér a cetli. Köszönöm szépen, nagyon kedvesek tetszik lenni, kiáltottam utána. Csak a nagyon boldog nőnapot felejtettem el hozzá kívánni a szarházinak. Élvezi a hatalmát, is ki is használja. Szerencse, hogy kisebbségben vannak az ilyenek. Megint a kis kutya ketrecbe visznek sétálni. Ráadásul az ötös mellé, ahol a hetedik emelet sétál, akikkel így zavartalanul tudunk dumálni. Pedig épp ennek az elkerülése lett volna a cél a külön sétámmal. Újabb hatalmas pofon a szarnak. Teljesen értelmetlen, amit csinálnak. Ez mindig haza tud baszni, az értelmetlen dolgok, amiknek csak a szopása vége. A levegőzés ez esetben a tiltott cigarettázás füstjének beszívása a szomszéd sétálóból, illetve ha ez nem lenne elég, csabi még össze is hugyozta azt, ahogy szokta. Magyarul szívhatom a cigifüstöt, meg a húszagot, hát ennyit a sétáról és a friss levegőről. Megkapom Jolcsi névnapi ajándék csomagját. Benne két pszichológiai könyvel is, vagy ötven A4-es papírral. Tollam viszont már sajnos nincs. Hetet kiírtam eddig. Az írással, alkotással, olvasással elvagyok, de kurvára kezd már elegem lenni ebből az egész kibaszott fasságból. Megvisel az összezártság két idegen férfival 16 négyzetméteren. Bújnék már az én szexi orchikámoz nagyon. Főleg nő napon. Március tizedike Ma igazán szarul vagyok. Kint húsz fok, tavasz, sugárzó napsütés. Jól csi, ki tudja, mit csinál, én meg itt rohadok ebben a kibaszott kurva börtönben. Ki vagyok ettől? Rám dőlt a szorongás, a rossz és a letargia. Beteg is vagyok, fáj a torkom, ömlik az orrom, nem múlik el ez a rohadt nátha. Hiába szedem rá a gyógyszert, eszem a gyömbért-citrom-méz kombót, már véresre fújtam az orrom. Három napja a kis sétálóba visznek, ez is megnyomorít. Olvasom máté Gábort, ha hagyják, de már kezd kilenni a tököm Bálintal is. Mindig útban van, jár kell, hiperaktív, bolyong és mereng. Napi négyszer mosfogat. Zubogtat, öblöget és sikája, sikája, húsz percig ezt a kurva kibaszott fogsorát. Kikészít vele. Nem vagyok jó. elegem van. Nem bírom már ezt a bezártságot. Nem tudom, mi a retkes faszt keresek itt és hogy kerültem ide. És meddig kell még itt rohadnom. Nem tudom, hogy fogom kibírni a tavaszt, a jó időt, a nyarat meg pláne. És az se jó, hogy fogja kibírni. Aggódni kezdtem. Nem jó így. Beteg vagyok, fáradt vagyok. Fáj mindenem a rengeteg dögléstől. Gecire unom már ezt a kurva vaságyat. És mindent is. Március 11-e Befejeztem a Máté Gábor könyvét, és találtam benne két fontos gondolatot Jólcsival kapcsolatban kettőnkről. Egy. Az emberek a saját érzelmi tükörképük felé gravitálnak. Ez az egyenlő fejlettség törvénye. Az emberek olyanokkal alakítanak ki kapcsolatot, akiknek a pszichológiai fejlettsége és önelfogadása pontosan azon a szinten van, mint az övék. Mivel a különböző érzelmi fejlettségi szinten működő személyiségek gyakorlatilag más nyelvet beszélnek, akik nagyon különböző fejlettségi szinten állnak, nem nagyon tudnak miről beszélgetni egymással. Nem csak házassági szempontból. 2. A legtöbb ember olyan társhoz vonzódik, akiben a szülei, a gondozója pozitív és negatív tulajdonságai is megvannak, és jellemző módon a negatív vonások bírnak nagyobb befolyással. Az orbifrontális kérek felismeri azt a szemét, aki tudattalan szinten beindítja az ismerős reakciót, és ráhangolódik. Ez a személy végül igen nagymértékben hasonlít majd arra, akinek szeretete után egész életében annyira sóvárgott. Leküzthetetlen késztetést érzünk arra, hogy pontosan olyan partnerrel kössük össze az életünket, aki a legnagyobb valószínűséggel fogja majd kiváltani bennünk a legfájdalmasabb és legfelzaklatóbb implicit emlékeket, és egyúttal a legmélyebbeket, legmelegebbeket és legboldogabbakat is. Ezért találnak maguknak gyakran bántalmazott kislány a később bántalmazó felnőtt partnert is. Hányszor elmondta nekem is Jolcsi, hogy tiszta apukája vagyok. Az első perctől ráemlékeztetem, és tudom, hogy nem úgy ment el, ahogy mindkettőjük szerette volna. Ez nagy hiányt hagyott benne, ezt is érzem, tudom. Szóval Jócsika, szép kis pár vagyunk mi. Szeretlek. Ma délelőtt egy koltai Lajosról szóló dokumentumfilm az m teljesen visszahoz az életbe. Feltölt, elvarázsol, lenyűgöz. Már amit sikerült látnom, illetve hallanom belőle a reggelizés, a vízforraló, a fogmosás, a zubogtatás, a mosás, a repülők és a fase tudja még mi mindennek a zajától. De ami ezek ellenére mégis átjön a tévéből, az törli a tegnapi mélyletargiát. Na meg az edzés, amit sikerült újra kezdenem végre a több napi betegség után. Újra kisütött a nap az elmémben, a lelkemben. Ki kell bírni. Ki lehet bírni. Muszáj kibírni, mennyi is legyen hátra. Normális a hullámzás, nem kellett többbe szarni, ez ilyen. Élet. Úgy hívják. Még itt is. Március 13. Beérett a hetek óta tartó fenyegetés. Ma a nevelőnő elvette a vízforralónkat, mert 600 wattos helyett 500 wattos kell. Nonszenz, basz meg, abszurd. Itt vette Csabi a kibaszott spézben. Eddig jó volt, most már nem jó. Spórolnak. ezzel spórolnak. Itt se kávé, se te a semosás, sem mosogatás, se semmi, csak a csonkolt csaptelep. Az egyik felügyelő megsúgja, éppen azért hoztak ilyen abszurd rendelkezést, mert nem létezik 500 watt alatti cucca piacon. Se anyám, még se Csabi szülei nem találtak semmit. Ez egy kibaszott gáz. Viszont ma megkapom a kapcsolattartás bővítését három barátom és Jolcsija vára is. Na végre. Röpke négy kibaszott hónap után. Új könyvbe kezdek. Vágyaink, szárnyak vagy börtönfalak, Csernus, Funk Sándor, Pál Ferenc, Váradi Tibor tollából. Azt hiszem lassan elég is lesz már a pszichokönyvekből, már mindent tudok elméletben. analizáltam magam, a millió nyűgöm, kényszerem, elakadásom, függőségem. Most már jöhetne a fizikai térben való önmegvalósítás. Az eredmények, felismerések gyakorlatba való átültetése. Nincs több vágyam, nyugiban ellenni és alkotgatni, művészkedni, dolgozgatni, szeretgetni. Ennyi elég is lesz, ha jól csinak is. Ha nem elég, hát meglátjuk, hogyan tovább. Rettegek a levelétől, a telefontól és a találkozástól, most, hogy engedélyezték újra a kapcsolattartást. A tudat alatt ül az ösztön egy házban, talpig gyázban. Most hallottam az m egy szondi lipótról szóló riportfilmben kosztolányi bomóját. Egyre jobban tetszik a magyar televízió ötös csatornája, meg a Duna TV is, mert kurva jó filmek vannak rajta, iszonyat sokat tanultam belőlük. Messze százszor jobb, mint az RTL meg a TV2 együttvéve. Már amennyi eljut belőle az míg, miközben a másik kettő csörög, zörög, hörög, köhög és mindenféle kibaszott hétköznapi rémhangokat ad ki magából, hogy még véletlenül se halljam a tévét. Kurvára irritál ez a két idegen férfi az arcomban, az aurámban. Nincs ott helyük, semennyi. Nem maradt tér nekem. Mindenbe belerúgok, fennakadok, beverem a térdem, a könyököm, egy értelmes, normális gondolkodó, ráadásul 190 centi, 100 kilós embernek több helyre, több térre van szüksége négy négyzetméternél. Ebbe bele lehet dögleni. Ez konkrétan kínzás. Március 14-e Tegnap egész nap transzban voltam, hogy milyen lesz Jócsival négy hónap után újra telefonon beszélni. Ha az utolsó beszélgetésünkből indulok ki, rohadj meg, dögölj meg, akkor ezek a félelmek teljesen megalapozottak. De amikor felhívom, mintha mi sem történt volna, teljesen normális, hétköznapi mederben folyik a csevej. Nem bánom, mert rosszabb is lehetne, de a várt katarz is elmarad. Szerencsére a cirkusz is. Úgy tűnik két felnőtt ember beszélget egymással, érzelmileg stabilan, kiegyensúlyozottan. Azt hiszem ez a lehetőleg megfelelőbb hang nem is stílus kettőnk között. Megnyugszom tőle, bár elsőre idegennek tűnik jól hangja. Tényleg eszemet kurvasok az a négy hónap. Március 15-e Halljuk, hogy némelyik zárkába már meg is érkezett a pót megoldás az enystandolt vízmelegítőre, az úgynevezett keráló. Egy régi fülhallgatóból és egy takarítás közben talált alumínium partvisnyelből eszkábálta össze valami külföldi mérnök raptásunk, egy fadarab és egy cérna segítségével. A két rótot be kell dugni a konnektorba. Az egyesével külön-külön rákötött két fémdarab egy fadarab két oldalán húsz perc alatt melegít fel egy teljes dobozni vizet, tehát működik. Egyetlen apró probléma vele, hogy fegyelmit és fogdát lehet érte kapni, ha a hipinél észreveszik. Nekem ennyit tuti nem ér, leszarom. Marad a hideg vízben mosogatás és a mosás, illetve reggelente a kiürült szörpös flakomban rázott másfél deci hideg frappém illetve Te Teát vagy kávét tudunk csinálni, ha jókor kapjuk el az osztókat, akik egy nagy alumínium ételhordónyi forró vizet hurcibálnak a szintek között. Persze van, hogy már csak langyos ez a víz, mire ide lentről. Olyankor így jártunk. A lepedőmön egyre több véres, elmosódott foltot találok. Sokáig nem tudom kinyomozni, mik lehetnek azok a tíz centi hosszú vérmeteorok. Aztán csak leesik, hogy az éjszaka belőlem lakmározó poloskák forgolódás közben szétnyomott maradványai. Tegnap hajnalban arra keltem, hogy valami ráesett a csupasz vállamra, mire odakaptam, és tényleg egy kis poloska volt. A két ujjammal agyonnyomtam, mire pattant egyet, és kidobtam a földre. Már fel sem veszem. Meg lehet szokni... Azt találjuk ki önmagunk szórakoztatására, hogy elnevezzük őket az adott napi névnapok szerint Ennek fényében tegnap itt elhalálozott poloska Matild Isten nyugosztalja Egész nap hívom jolcsi de negyedszerre veszi fel a telefont Mi történhetett? Március 16-a Ma végre felveszi Jolcsi a telefont De minek? Előadja, hogy ő már nem ugyanaz az ember, aki volt. Megváltozott, kinyílt, és már nem is tudja, hányan áll velem. Néha még gondol rám, ha romantikus filmet néz, de inkább nem. Saját élete van, saját jövedelme, egzistenciája, amit szeretne megtartani, ha kint leszek akkor is. Majd meglátjuk, mi lesz kettőnkkel, most nem tudja. Nagyon jól el van, él és virul Saját programjai vannak És azért nem vette fel a telefont, mert már aludt Délután háromnegyed hatkor Március 15-én Az egész napi pihenés után Úgy hallgatom végig, mint akinek kivágták a nyelvét Totál kikészülök <gül> Na no, mit is vártam Megérdemlem, rászolgáltam ez jár nekem, hát ezt kapom Gyolcsi megokosodott Öt hónap alatt nélkülem Felnőtt önálló lett És gondolom ilyen minőségében elkezdtek A pasik is rajzani Döngítsélni körülötte, mint a szar legyek De nem vedhetem a szemére Ha valaki, hát én nem Visszakapom Megérdemlem Ez a karma Tudomásul veszem, oké, okay, értem most le kell tennem, ne haragudj. Meg kell lemésztenem a hallottakat. De ezt már csak magamnak mondtam, és a lehallgatóknak persze. Úgy jövök ki a telefonfülkéből, vagyis a budingból, mint aki csákánnyal agyonvertek. Egy kurva szót nem szólok. Csabi látja rajtam, hogy baj van. Azonnal leveszem a felső ágy aljáról Jócsi négy fotóját, ami ki volt rakva. Nem fájtítom vele tovább a szívem. Bálint délután próbál vigasztalni a maga módján. Kérdezol, amit Jolcsiról. Talán így akar felvidítani. Jolcsi nincs többé. Vége van. Ennyit tudok neki válaszolni. Poff. Március 18-a Írnék Jolcsinak, de nincs miről. Még emésztek. Kavarognak a gondolataim, nem tiszta a kép. Zavaros ez az egész így. Ez már tényleg nem az a lufis lány, aki néhány hónapja elengedt azt a két lufit a börtönablaka mellett. A kék elszállt, a piros itt maradt. Nem kapkodhatok utána, mert be vagyok zárva, és mert el akart szállni. Semmit nem tehetek, és nem is akarok, mert ez az ő döntése. Az meg mind az enyém volt, ami ide vezetett. Vállalom a felelősséget és a következményeket. Legyen úgy, ahogy a gondviselés akarja. Ő is erre hivatkozik? Hát legyen. Befelé fordulok, ahogy javasolta a jobb hián. Csendben maradok, ahogy ilyenkor kell. A csend segít. már amennyire így csendben lehet lenni. Csabi ótvar pusztító túrházós köhögésétől annyira azért nem lehet. Élem a saját életem, Jolcsi is éli az iszonyatosan felgyorsult övét. El kell engednem. Ez jutott. Megdolgoztam érte. Március 19-e Ma Poloska Bánk végzi beföldi földi pályafutását. Bálint a párnája alatt bukkant rá. Hatott az írtás, ennyi bizonyos, sokkal többen lettek és sokkal aktívabbak. Kicsit frusztrál, hogy nem tudom felhívni Már a megemésztettem a csütörtökön hallottakat, és kész vagyok folytatni a beszélgetést, de erre csak privátban vagyok hajlandó, nem a többiek füle hallatára de egyetlen percig sem maradok egyedül az árkában. Közösen sétálunk, és takarítani se viszik őket, hiába vette át Bálint Tibi helyét. Csernus Doki azt írja a Kiút című könyvében, hogy egy barát kb. fél évig, egy feleség másfél évig várja a börtönből a párját. Hát, ez nem túl bíztató, de azt hiszem elég életszerű. Az élettársról nem szól a fáma, az majd kiderül. Vagy beborul. Március huszadika A tegnapi egésznapos felkészülés után ma mégis felhívom Jolcsit. Azonnal hallom a hangján, hogy átgondolta a dolgot. Állítólag csak hullámzott a kedélye, mint ahogy nekem is szokott. értsem meg. És hogy egyedül szeretne jönni harmincadikán a beszélőre. Hát gyere egyedül, meg jó, hogy... De akkor miért kérdezted, hogy kivel jövök? Mert rettegek a kettőnk közös beszélőjétől. Legyél már, férfi, mondja. Jó, bazd meg. Ha majd nem lesz köztünk plexifal és telefon, meg egy lehallgató tiszt, akkor majd férfi leszek. Oldódik a hangulat. Visszáll a régi rend. Lassan a helyükre kerülnek a dolgok. Miután lerakjuk, visszakerül az ágyan fölé a négy száműzött szexi csiról. <gül> Megint járunk.